coneixíem que la setmana passada la Junta de Govern doncs, adjudicava els treballs de reurbanització del carrer de Castellets Ja Jaume, pots explicar una miqueta doncs, com s'ha fet aquesta en què consistiran ben bé aquests treballs bueno, Aquests treballs consisteixen Aquest treball és una condició de llicència del, del xalet aquí hi havia una aval per, per acabar el xalet que s'ha executat aquesta aval i es va fer un pressupost per fer-ho el les millores paisatgístiques en el carrer Castanyets, mm -hmm. hi, hi ha una espècie de jardineres que donaran servei o donaran suport també lo que és el mur de contenció. Es farà tot una capa asfàltica es deixarà el carrer a un sol nivell i també s'hi posarà llum i... sí, s'hi posarà llum també i plantes vegetals. Mhm. Mm Llavors en aquí hi viu un pressupost total de d'uns 90.000 euros, 90 i pico mil euros, eh, i llavors amb l'adjudicació ha baixat a 70 i pico, pico no el recordo. Uh -huh. I llavors nosaltres vàrem executar l'aval de 60.000 i vàrem exigir a la promotora que ens pagués el diferencial del pressupost, que això són 30, eh, quasi 40.000 euros, no arriba, però quasi. I ja està. Això, com ells ho vàrem pagar-ho, nosaltres ja teníem els recursos per poder-ho executar nosaltres. Els hi vàrem dir amb ells si ho volien fer-ho ells, vàrem dir que no, que millor que ho féssim nosaltres autoritzant aquests recursos, que d'aquesta manera oferíem el nostre gust i, i és el que hem fet. Mhm. Mm i ara, doncs, amb aquesta aval que, que vau executar ja a l'abril més aquests, aquest aval de 60.000 més aquests pràcticament 40.000 euros són gairebé 100.000 euros com que la, el contracte és al eh, voltant, segons aquí llegeixo el, el punt, són de 76.000 euros. Aquesta diferència que, que hi ha entre el que s'ha aportat l'empresa em, amb la, la promotora amb el que finalment les doncs, eh, excavacions terres, que és l'empresa escollida, eh, executarà aquest, aquest, aquest, aquest, aquestes obres aquesta diferència com acabarà? Per part de l'Ajuntament o...? No, no, no, no, això no podem pensar que la part de l'Ajuntament, això és una és una condició de licència nosaltres hem, hem, hem fet la, la provisió de fons en fons, diguem-ho així per fer aquestes obres una vegada acabades aquestes obres i liquidades vol dir que si sortís algun imprevist eh, no sé, X el que fos, que fos justificable eh, no seria, en vez de ser 79.000 i pico mil, 83.000 doncs ho tiraríem d'aquest sector d'aquesta cosa però una vegada liquidat aquests calers ho han de retornar a la, a la, a la promotora. Mm -hmm. Una de les eh, per acabar, Jaume, una de les eh, doncs, darreres notícies que teníem al voltant d'aquestes doncs, obres de, del Xalet doncs, era aquesta connexió que va fer l'empresa promotora de manera incorrecta a la xarxa de Clapegaram. Tenim constància que durant aquests mesos d'estiu o en els darrers mesos hi ha hagut alguna tipus també de, de, de, de, de, de, de moviment o de, de, de llicència que hagin volgut demanar des de la promotora? Sí, sí, a veure, a veure. A veure. Aquesta, la promotora el que va fer va ser eh, fer la connexió al clavegram sense llicència o sigui, una cosa és la llicència de l'edificació, que aquí ja en tenien uh -huh. ja veurem si s'ajusta o no s'ajusta o si la llicència està ben o mal donada això ja ho decidirà el jutjat el contenciós que ja ha muntat ja veurem, no ho sé ni deia i l'altra és que la connexió al clavegram la van fer sense llicència per fer la connexió al clavegram el que havien de fer era assegurar l'estabilitat del mur entre, entre altres coses eh? uh -huh. havien d'assegurar aquesta estabilitat del mur havien de, fer, bueno, havien de demanar llicència havien de pagar-la doncs aquesta gent varen saltar-se a la torera tot el tema nosaltres ens ho vam adonar i els hi vàrem fer, bé, bueno, fer el requeriment i fer-ho el d'allò, els hi han fet un bolletí, hi ha un bolletí, vol dir que hi haurà una sanció, i, a més a més, els hi varen tancar, els hi varen tallar el, el, la connexió clavegram. Però nosaltres eh, podem tancar la connexió gran si, no, si, no, si no compleix, eh? i fer ho fer-ho. Uh -huh. Llavors, ells, el que varen fer va ser justificar les condicions de connexió al clorgram o sigui, l'assegurament la, de l'estabilitat del mur que aquesta perquè potser és la més, la més important i la més forta no? i una vegada complien les condicions ens varen demanar de tornar a reconnectar i nosaltres varem reconnectar perquè el que no podem fer és eh, si un té les condicions bé eh, deixar lo sense dir, els càstigs aquests no funcionen així mm -hmm. eh, bé, ells han fet una cosa malament nosaltres els hi hem detectat, els hi hem tallat, i una vegada ells justifiquen que ja està bé, doncs nosaltres els donem autorització i obrim el clavegram una altra vegada. Es va obrir el clavegram, el clavegram va estar tancat, tapat aproximadament un mes. Més o menys, eh? Jo parlo així de memòria. El clavegram es va obrir, no saps, Sant Joan, em sembla. Si no, si no ho dic, ho penso malament, eh? les, les dades me ballen una mica, però el clavegram està obert. O sigui, ells tenen una casa amb llicència, mm -hmm. eh? i ara tenen un clavegram amb llicència, i tant, el que passa. Llavors, ja veurem les condicions, el jutjat ja decidirà el que hagi de decidir. Però aquí nosaltres no hi, entrem, no hi entrem, si el jutjat diu que allò està bé, doncs està bé i si diu que està malament, doncs ja, ja es veurà el que es fa. Mm -hmm. Volíem aclarir aquest punt, perquè no, no, no, no sé ben bé com havia acabat. D'altra banda, Jaume, per últim, respecte a aquestes obres, que aquesta adjudicació que ja ja es va fer pública la setmana passada, o que des de la Junta del Govern vau, vau, vau adjudicar, eh, aquestes obres, eh, teniu alguna previsió de quan poden començar? Sí, de com poden començar, poden començar per dir el guia 15% com totes les obres, tots els pares que hi ha en, a, a les plages no? Per, per no fer afectacions a la gent mm -hmm. uh, ara, quan començaran? no ho sé, perquè això, a veure l'empresa adjudicatària ho portarà amb el seu ritme a veure, no trigarà, això no és una cosa que dius, bueno, ja començarà l'any que ve no. eh, això per Semana Santa estarà acabat mm -hmm. ara tampoc podem agafar l'empresa adjudicatària i dir-li escolta que has de començar demà no, és ells faran el ritme, les seves preparacions d'obra i tal, i es, o, o les contractacions auxiliaces que n'han de fer, de, no sé, doncs, de, de, de, de previsió d'asfaltatge o del de que sigui, i, i tiraran sols les seves previsions. De tota manera, nosaltres pensem que en un parell de mesos això estarà acabant. Tampoc mm -hmm. deixarem que avui comencin, demà parin, demà passat comencin, l'altre parin, això tampoc. Mm -hmm.